Andia filmaren aurre estrenaldi bira bururatzea ardenean, gaur donapaleun eskainiko baitutelana, Frantzia mailako estrenaldi eguna ere bada gaurkoa eta dagoeneko urruinako itxasmenti zinegelan, doni baneloitzuneko edo baionako atalantez zinearetoan, aurkitu izango dugu, aitorra regi eta jon garainoren andia filmazteko kartel legian. Gora dezagun azken a, bi aste hauetan Atalanta Zinegelaren ekimenez sorturiko Gabarra Films banaketa etxari esker eta Euskal kultur Erakunde eta Zinebazioen Kartarekin elkarlanean antolaturiko aurresteinaldi birak e, ba arrakasta handia bildu duela egun guzti hauetan eta Joseba Usabiak filmeko aktoreak errandigunaz egia esun eginuen espero e, panelaretoa bititztea eznik bintzat eta bueno taretoak betei dira Eta, bueno, eta eskerrake mazitzen dara ikundaba, e, eta, gero, haukedareukiko bueno, gula urrengo ikundetan dira, ba, pelikula ikusteko, beraz, emendik, ba, eskerrake mazitzen dira beste ikueto gehu. Ba, bai honan, eta doniban eroitzunen dagoeneko kartellegian auketu izango duzu handia filma eta doniban egarazin ere esaterako, ba, otxaiak azta penean dute, jon garaino eta aitor arregiren luzemetraia.